Bukankah Imam Ahmad melarang mengikuti akidah Haris Al-Muhasibi Karena beliau seorang sufi Namun mengapa Imam Nawawi mencantumkan pendapat Haris Al-Muhasibi Dalam hal keikhlasan Bukankah keikhlasan juga bagian dari akidah Ini telah kita sampaikan dalam Pertemuan yang lewat kita singgung bahasanya uh, Ketika ada seorang ulama yang bermasalah Ada seorang yang punya ilmu Dan dia bermasalah Maka untuk orang yang berilmu Orang yang punya ilmu Boleh mengambil faedah dari Perkataan orang-orang bermasalah ini yeah. Ketika dia bisa Mediakan mana yang hak dan mana perkataannya Yang batik nah, Maka Anoim menilai perkataan Harus muhasibi dalam masalah ini, perkataan ini tidak masalah Maka dia penukilnya Dan beliau nisbatkan Perkataan harus muhasibi Mimbab, mimbab katil ilmi Nisbatul ilmi, nisbatul qal Ila qailihi Dan bersebutkan siapa yang mengucapkannya Dalam rangka mengata, Mempraktekan perkataan para ulama di antara tanda berkahnya ilmu adalah pendapat itu dinisbatkan kepada yang punya pendapat. Maka ketika An-Nawawi menyebutkan dan mengutip pendapat dan perkataan tokoh-tokoh bermasalah, ini tidak masalah. ini tidak masalah. Adapun orang awam, ini yang tidak boleh mentelaah buku-bukunya Haris Muhasibi dan atau mengikuti eh atau mengikuti pengajarnya Haris Muhasibi atau orang, orang semisal itu. Adapun orang yang punya ilmu, maka dia boleh mentelaah ya, buku-buku orang-orang yang bermasalah dalam rangka untuk mengambil faedah dari buku-bukunya karena dia punya kemampuan untuk bisa membedakan ini dan itu. Ya, praktikan bedakan antara orang yang berilmu dengan orang awam.